A szerző köszönete. Köszönöm a profi kiadómnak, éleslátó próbaolvasóimnak, jó barátaimnak és támogató szerető családomnak. És végül, de nem utolsó sorban, köszönöm neked, kedves olvasó. Vége.